Ти, Боже, мудрий і всесильний. Я вірю, що ти зробиш справедливо, як потрібно Україні. Липинський так і не зміг заснути. Перед очима пройшло все його життя. Він зрозумів, що жив не так, як треба. Він прогаяв на стільки часу, а міг би, міг би горе перевернути, якби правильно жив. Якщо йому судилося, Пожити ще він почне все спочатку. Він збере навколо себе однодумців. Він довго і терпляче навчатиме молодь. Він не втрачатиме жодної хвилини даремно. Він тяжко працюватиме. Він працюватиме тільки на одну ідею. Він знає, як це зробити. Він зробить це, якщо... За вікном падав лопатий сніг, Георгій піднявся з ліжка о пів на шосту ранку, прийняв душ, почистив зуби, навів лад у кабінеті, знищив усі зайві папери, випрасував білосніжну сорочку, вдягнув нову білизну, новий костюм, нові черевики. О дев'ятий він уже був у приватного нотаріуса. Георгій оформив заповіт, переписавши все на Євдокію. Поїхав у банк, переказав гроші на рахунок сиротинця, яким анонімно опікувався 5 років. Відвідав батька, який прийняв його дуже непривітно, проілюструвавши Едіпів комплекс. Під'їхав до церкви і став нерішуче біля входу. Він хотів сповідатися, перший і, можливо, останній раз у житті. Вдивляючись у священників, які проходили повз нього, він не наважився звернутися до них з проханням висповідати. Віра до Бога в ньому вже була, а от віри до служителів церкви ще ні. Георгій розвернувся і пішов геть. Він сів за кермо, і приїхав на кладовище на могилу матері. Біля неї було місце для могили батька, або моєї, подумав Георгій. Якщо я помру, я хочу бути похованим тут. Він присів на лавочку, обклав могилу трояндами і замислився. Дивно перебувати в цьому кладовищному просторі. За парканом холодний листопадовий дощ із снігом. Хлюстає людей по обличчю, шматує їхній одяг. А тут тихо і затишно, тут відчувається близькість до того світу, тут відчувається близькість до вічності. Ма, покликав Георгій. В його захрижанілому тілі пробігла тепла хвиля. Ма, я не знаю, чи правильно я чиню. Я заплутався ма. Як мені бути, ма. Георій закрив очі і став прислухатися до себе. Там мав озватися мамин голос. Липинський, міцно заплющивши очі, чекав. Він так само міцно заплющувався у дитинстві, чекаючи, коли ж мама покладе під ялинку його чобіток подарунок. Кімната була велика, з високими стелями і старим репучим паркетом. Вона була напівпорожня – там майже не було меблів. І від цього здавалося просто безмежною в кутку стояла ялинка. Мама тихо навшпиньки заходила в кімнату, хударлява, сивиною у волосі. Вона нахилялася. Георгій спостерігав за нею крізь напівзаплющені очі. Маленька новорічна казка. Після новорічної ночі життя починалося спочатку. Перший день Нового року Найщасливіший день, коли вірилося, що цей рік буде кращим від попереднього, а наступний – ще кращим. І так буде завжди. Завжди. Мама переконувала Георгія в цьому. Вона говорила, що життя його побудоване саме за таким принципом – наступний день кращий від попереднього. Наступний рік кращий від попереднього. Все краще і краще, вгору і вгору. Все буде як найкраще. У Георгія потекли сльози. Він більше нічого і нікого не боявся. Він чинить правильно. Може, не за законом, зате за честю. Головна проблема українців полягає в тому, що вони уявили себе пупом Європи. Вони так довго кричали, що вони в центрі Європи що самі повірили в це. І тепер щиро дивуються, чому пихаті європейці не хочуть визнавати очевидного, а чому не сказати чесно, що Україна – окраїна Європи, її провінція. Що в цьому поганого? Скандинави, наприклад, не комплексують із цього приводу. Україна сліпо вірить у географічний міф, що Європа закінчується на Сході уральським хребтом, Цього ніколи не було. Європа завжди закінчувалася Дніпром, за яким починалося дике поле. Мене тривалий час, поки підросте нове покоління українців, яке тверезо оцінюватиме ситуацію. З'явиться президент, за якого Україна буде самодостатньою провінцією Європи. Ще одна проблема українців полягає в тому, що вони завжди шукають собі покровителя – вони свято вірять в історичний міф, що Литва, Польща, Росія силою заганяли їх під свій дах. Документальна історія свідчить про протилежне. Щойно Україна отримувала всяку таку можливість жити самостійно, вона відразу ж кидалася в обійми покровителя, причому мало не насильно нав'язувала себе йому.